Aborigenii azi Sub numele de aborigeni e cunoscută populația băștinașă din Australia. Antropologii și istoricii susțin că ei sunt una dintre cele mai vechi populații ale terei care și-au ținut până astăzi continuitatea în felul de viață și în concepția despre lume, în credință, cultură, tradiție, obiceiuri. Despre aborigeni s-au publicat și la noi multe materiale documentare, așa încât cei interesați de cunoașterea în detaliu a problematicii aborigenilor pot recurge la literatura scrisă pe această temă cu observația că majoritatea lucrărilor și informațiilor nu se referă la aspecte actuale. Deși tema băștinașilor din Australia m-a interesat, n-am reușit să ajung la ei acasă, în primul rând, din cauza distanțelor enorme și procedurii foarte complicate și regulilor riguroase ce trebuie respectate de orice vizitator dornic să pătrundă în intimitatea vieților, Totuși, am adus cu mine o bogată documentație, iar cele câteva experiențe avute în diferite împrejurări cu grupuri de băștinași îmi permis să schițez un tablou al situației lor din Australia de astăzi se presupune că aborigenii ar fi coborât din zonele sudice ale Asiei în urmă cu 50-100 de mii de ani, până la venirea europenilor felul lor de viață, în sălbăticie, izolare, libertate absolută și frățietate indispensabilă cu natura, nu a fost cu nimic și de nimeni tulburat. Sfârșitul secolului al XVIII-lea, când a început practic procesul de colonizare al continentului, a însemnat declanșarea intervenției omului civilizat în viața aborigenilor. Soarta lor nu avea să fie mai bună decât a amerindienilor. De exemplu, aborigienii din Tasmania, după ce aproximativ 12.000 de ani au trăit izolați, complet de frații lor, de pe mainland, se scrie M-A-I-N-L-A-N-D, au fost în cele din urmă exterminați până la ultimul. Cartea Oamenii Negri și Nisipuri Roșii, tradusă și la noi, este o mărturie de netegăduit asupra vieții și situației dificile în care se aflau sute de mii de aborigeni la mijlocul secolului trecut. Oarecum surprinzător, dar cu atât mai admirabil pentru autor, cartea se constituie și într-o pledoarie plină de afecțiune și prietenie față de sufletul nobil al băștinașilor, de tradițiile și valoarea morală a credinței și filozofiei lor. Albini veniți din Europa au lansat ideea că Australia ar fi un no man's land, adică un pământ al nimănui, ceea ce i-a justificat în procesul de colonizare, exploatare și în cele din urmă de însușire ca proprietari a pământurilor. Mergând mai în adâncul istoriei chiar la începuturile existenței aborigenilor, este interesantă filozofia, morala și credința pe care aceștia și l-au format. Un singur cuvânt desemnează și încorporează toate aceste evenimente. Dreaming se scrie D-R-E-A-M-I-N-G sau Dreamtime se scrie D-R-E-A-M-T-I-M-E, ceea ce am putea traduce prin timpul viserii sau începutul. De fapt, este vorba de concepția lor despre tot ceea ce îi înconjoară. Forțe numai de ei cunoscute, oricum dincolo de puterea de înțelegere umană, au creat copacii, pădurile și animalele, apele și mai ales pământul pe care trăiesc. Aborigenii au rămas atât de legați ancestral de pământul lor, încât autoritățile australiene au fost nevoite recent, în 1993, să adopte o lege specială prin care se recunoaște dreptul de proprietate al aborigenilor asupra terenurilor pe care locuiesc și din care trăiesc. De altfel, această latură a politicii actuale a Australiei față de aborigeni s-a dovedit deosebit de apreciată în rândul băștinașilor. Ca dovadă, ei au acceptat o anumită știrbire a acestor drepturi recunoscute în sensul că suprafețe întinse din aceste terenuri au devenit parcuri și rezervații naturale în administrarea comună a autorităților de stat sau companii private și a comunităților de aborigeni. Poate cea mai surprinzătoare trăsătură a aborigenilor de astăzi, circa 330.000 în total, constă în aceea că aproximativ 60% trăiesc în orașe. De aici decurge o altă caracteristică, mulți dintre ei sunt deci racordați și chiar integrați în civilizația modernă și în societatea australiană. Protecția socială, latura esențială și reală a politicii, s-a răsfrând favorabil asupra aborigenilor, desigur în condiții specifice. De exemplu, mulți sunt încadrați în muncă, în special în turism. Fac aici o paranteză pentru a vă plimba prin câteva astfel de centre culturale ale aborigenilor. Unul se numește Japukai. Se scrie T-J-A-P-U-K-A-I și funcționează pe lângă frumosul oraș Cairns din nordul statului Queensland. Peste două treimi din lucrătorii centrului sunt aborigeni, ei sunt ghizi însoțitori, cei care explică turiștilor diferite aspecte ale vieții, culturii și credinței lor ancestrale. Unii fac demonstrații practice și ajută pe turiști să folosească instrumentele ustensilele, obiectele specifice, bumerangul, sulița, instrumente muzicale, etc. Un asemenea instrument, didgerido, se scrie D-I-D-G-E-R-I. -D D-O-O a devenit un fel de emblema întregului sistem tradițional de preocupări artistice. E un fel de tub din lemn lung de circa un metru cu diametrul de 5-10 centimetri care, prin suflare la unul din capete, scoate un sunet gros. Este drept că urechile fine ale turiștilor nu receptează cu mare plăcere acest gen de muzică. În Parcul Național Kakadu, în nordul lui Northern Territory am fost conduși de un ghid aborigen care ne arăta picturi rupestre realizate pe o stâncă imensă, despre care ne spunea că a fost folosită și ca locuință de strămoșii lui de acum 10-15 de ani. Apoi, la Centrul Cultural din parc, ne-a făcut demonstrații pe viu asupra modului în care își prepară hrana sau medicamentele bazate exclusiv pe elemente naturale, plante, frunze, coși de copac, rădăcini, crengi, etc., Poate cel mai interesant loc din Australia, legat de tradiția și credința aborigenilor, este Uluru, Kata, Juta, situat în centrul deșertic. Diferite zone ale stâncii sunt socotite sacre pentru aborigeni și acestea nu pot fi măcar atinse, ci doar admirate de la distanță, în timp ce ghidul explică simbolistica și semnificațiile picturilor rupestre. Deși în pliantele turistice se poate citi interdicția de a escalada stânca, Ceea ce eu am respectat, mulți tineri vin la Uluru numai pentru acest lucru. La fel de important pentru aborigeni este și cata Juta, muntele Olgas, se scrie O-L-G-A-S, situat la circa 50 de kilometri de Uluru. Cele 36 de stânci parșlefuite și formează un conglomerat imens cu înălțimea maximă de 538 de metri, în care se poate pătrunde numai însoțit de ghizi specializați. Am avut această fascinantă experiență făcând o plimbare de șase ore printre stâncile uriașe, fără vegetație verticale și de forme ciudate. Acolo apa este atât de puțină și de prețioasă, încât la un moment dat, într-un loc special amenajat, am găsit o sursă de apă lângă care era o plăcuță avertizoare cu textul Emergency Water, ceea ce înseamnă că apa aceea nu trebuia folosită decât în caz de maximă necesitate în situații extreme. În afara centrelor de cultură aborigenă amplasate în diferite zone foarte turistice, în marile orașe, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, există galerii de artă aborigenă, un fel de magazine de artizanat de la noi, pline cu tot felul de obiecte tradiționale ce pot fi cumpărate ca suveniruri. Nu mi s-a părut însă că turiștii ar manifesta un interes prea mare pentru astfel de cumpărături. Experiențele mele cu aborigenii au fost, cum arătam, limitate. În afară de cei întâlniți în centrele cultural-turistice amintite, am întâlnit aborigeni în orașul Darwin, capitala teritoriului de nord. Fiind avertizat asupra reținerii manifestate când sunt abordați, m-am purtat circumspect cu un grup de aborigeni, dar am reușit în cele din urmă să le zmulg un favor important. Au acceptat să facem împreună o fotografie. Am întâlnit Aborigeni în centrul orașului Adelaide, pe străzile micului oraș Alice Springs, centrul deșertic. După cum i-am putut eu observa, aborigenii din orașe circulă în grupuri, nu sunt violenți, foarte puțin cerșesc cei mai mulți dintre ei nu se prezintă într-o stare igienică prea favorabilă și de regulă îmbrăcămintea e sumară și uneori chiar mizerabilă. Din ceea ce am observat, mulți aborigeni rămân totuși la periferia societății și atunci când aceasta se întâmplă în Australia, E oarecum surprinzător și în orice caz nu prea reconfortant pentru milioanele de turiști ce invadează continentul în fiecare an. Este adevărat că foarte puțini vizitatori vin în Australia pentru a cunoaște direct și aprofundat viața și comportamentul aborigenilor. Cei care vor totuși aibă această experiență trebuie să solicite aprobarea comunităților respective. Recitind finalul cărții Oameni negri și nisipuri roșii, mi-am dat seama că n-aș găsi altă caracterizare mai succintă și mai potrivită a aborigenilor, în ceea ce ei au esențial ca filozofie și mod de viață, decât aprecierile autorului care i-a cunoscut de altfel foarte bine. De aceea am s că tabloul schițat mai înainte privind situația aborigenilor de azi poate fi completat cu textul preluat prin finalul cărții amintite. Citat Cămilele își urmau domol drumul care ne ducea acasă, iar în gândul meu stăruia încă acest popor simplu și ospitalier pe care îl lăsam în urmă. Glumețul Jabiaba, Numidi, cel iute la vorbă, Buna, Nibiana și alți oameni de o reală valoare, oameni de nădejde ca Moania, Judaga și jelin A fost o experiență de neuitat să poți vedea chiar numai pentru puțin timp și nu sub toate aspectele cum trăiesc acești oameni care... Aparțin cele mai primitive culturi a omenirii, o cultură cu unelte atât de simple încât să poți trăi ajutându-te numai cu ele în plin deșertie, într-adevăr, o realizare remarcabilă, o cultură cu legi atât de echilibrate încât oamenii trăiesc în cele mai pașnice relații, unul față de altul. Băștinașii nu trăiau în cruzime și brutalități, așa cum cred poate mulți. Ei își urmează viața cu multă înțelepciune filozofică și de conviețuire în comun, Nelipsită de unele manifestări de cultură și într-o orânduire a comunei primitive deosebit de interesantă pentru știință. Gândirea adâncă a băștinașilor îi leagă și mai strâns de tot ce îi înconjoară. La ei, mari strămoși din vremurile legendare ai animalelor, păsărilor și plantelor sunt deopotrivă și strămoși oamenilor. Ei credeau că aceeași curanita care însuflețește tot ce are viață i-a însuflețit și pe băștinași. Băștinașii fac parte integrantă din viața care pulsează în jurul lor de o potrivă cu tot ceea ce reprezintă natura înconjurătoare. Cultura acestor oameni, exprimată în legende, în cântece și în drame, este strâns legată de faptele vitejești ale credințelor strămoșilor legendari. Deși primitivă și limitată, ea are o importanță covârșitoare în organizația tribală, menținând vii credințele tribului și regulile de comportare de fiecare zi. Legătura băștinașilor cu trecutul e tot atât de puternică și de trainică ca și relațiile cu lumea înconjurătoare și stăpânirea ei. Băștinașii cred că prin ceremoniile fertilității ei fac să se reproducă animalele, să înflorească și să rodească copacii, iar ierburile să dea mai multe semințe. Și pentru că se socotez răspunzător pentru crearea acestei vieți, ei nu o distrug mai mult decât este absolut necesar. Ei sunt prea prinși în orbita naturii, ca să înțeleagă omorul fără folos, cu atât mai puțin omorul numai din plăcere. Deși acești oameni negri trăiesc în deșerturi, în nerubărate generații nicăieri în afară de regiunile locuite de albi nu se zăresc urme de distrugeri provocate de ei, nici dealuri despădurite fără rost, nici câmpii sfârtecate și nici n-au vânat animale până la dispariție. Puternica identificare a omului cu tot ceea ce îl înconjoară se reflectă și în stăpânirea pământului. Ei spun că hotarele tribale ale fiecarei familii ar fi fost stabilite de strămoși pe jumătate oameni, care ar fi creat nu numai peisajul natural al țării, munții, copacii și râurile, ci și cântecele, miturile și ceremoniile care sunt strâns legate de peisajul natural. Ar fi cu neputință, deci, ca o familie din tribul cangurului să ocupe pământurile tribale ale tribului Emu, să spunem. Într-adevăr, cei din tribul cangurului pot să-i gonească pe cei din tribul Emu, din acel loc și să dispună de el după bunul lor plac. Dar cum nu vor ști miturile și ceremoniile legate de el, pământul va rămâne mâine tot al tribului Emu, ce ar face oamenii din tribul cangurului. Relațiile dintre băștinași sunt tot atât de echilibrate ca și cele față de pământurile lor. De aceea, aceste relații au creat o societate desăvârșită în cadrul orînduirii comunei primitive, bazată pe ajutorul reciproc, care se extinde în toate domeniile, în relațiile sociale, la ceremonii precum și la strângerea și împărțirea hranei. Aceste relații se deprind mai ales cu prilejul împărțirii hranei. Lipsa de hrană care se face simțită aproape mod obișnuit a făcut necesar un sistem echitabil de distribuire a ei, dar un astfel de sistem nu se poate aplica decât într-o societate disciplinată, ai cărei membri îi respectă pe deplin legile și unde predomină cinstea și încrederea. Cultura oamenilor din deșert, deși dezvoltată în cadrul acestei comunități, pare a fi lipsită de spiritul de concurență. N-am întâlnit niciun caz în care cineva să încerce să depășească pe celălalt. Nici nu i-am auzit vorbind de vreun grup care ar fi cel mai capabil sau cel mai muncitor. De fapt, nici chiar în jocul copiilor n-am observat această dorință de a se remarca dintre toți. S-ar părea, la o observație superficială, că împărțirea tribului în două grupuri sociale... Taminil Jian se scrie T-A-M-I-N-I-L-T-J-A-N -I și Nanunduraka se scrie N-A-N-U-N-D-U-R-A-K-A -N -N -A -A, ar da naștere la ambiții și prin urmare unor conflicte între grupuri. Dar această posibilitate a fost exclusă prin legea exogamiei, care cere ca fiecare să se căsătorească în afara grupului său. Cum fiecare membru al tribului este legat de un număr de persoane din cealaltă jumătate a tribului, față de care el va avea obligații speciale, comunitatea este atât de strânsă prin relații, responsabilități și privilegii, încât conflictul între grupuri este imposibil. Neexistând diferențieri între grupuri sau indivizi, nu există nici situații în care unul să se lăfăie numai în petreceri, iar altul să moară de foame, nici proprietate privată asupra pământului și nici diferențieri sociale care atrag de la sine lupta între frați, vărsarea de sânge și mizeria. Vor fi existând desigur sigur ca în orice fel de societate și dintre cei care încalcă legea și certuri individuale, dar teama de ridicol și oprobiul public este de obicei suficient pentru a-i aduce la ordine și rară se întâmplă să se folosească o pedapsă fizică. Munca pașnică a societății băștinașă este apărată și prin stabilitatea legilor, obiceiurilor și credințelor ei, bazată pe experiența a generații de oameni. Băștinașii din deșert nu cunosc sau cel puțin nu au cunoscut până la sosirea noastră nesfârșitele modificări care provoacă schimbarea legilor. Pentru ei locurile în care au trăit și legile au fost întotdeauna aceleași și prin urmare și modul de viață a rămas același. Cultura acestor băștinași ai deșertului, simplă, pașnică, bazată pe colaborare și ajutor reciproc, lipsită de egoismul interesat și de dușmănie care caracterizează multe din civilizațiile mai dezvoltate, este demnă de atenția tuturor. Dar toate aceștia își iau prețul lor. Deși viața socială a băștinașilor din deșert e aproape o utopie în concepție și în desfășurarea ei, condițiile fizice sunt foarte grele, aspre și pline de privațiuni. Deșertul este până aspru care impune sarci în grele, iar viața trăită în interiorul lui este deosebit de grea. Călătorii lungi și obositoare pe arșiță în timp de vară, ori pe ger iarna, sunt socotite ceva obișnuit. Hrana și apa se găsesc adesea în cantități infime, iar foamea este nelipsită din necazurile zilnice. Cei în plină forță pot trece peste aceste greutăți, dar copiii, femeile și bătrânii sunt copleșiți de ele. Aceste greutăți și privațiuni sunt însăși viața băștinașilor, legea existenței lor, căreia i se supun cu stoicism și răbdare. Am încheiat citatul.